Місяця травного. У римському стані панувало нервове напруження. Старий, увінчений лаврами багатьох перемог, воєвода Ецій, знав, що настала його пора або він здолає нарешті Атілу, або ж Західня Римська імперія, щита з багатьох клаптів і чужорідних тіл, перестане існувати. Третього рішення не було, і вороття теж. Підружя стало все здатне до бої сполчення римське. Полки всіх підладних і залежних язиків. Разом із військом імператора Валентиніана були войовничі готи, і це теж багато важило. Головне полягало в тому, щоб не дати Атілі з'єднатися з військами вандальського короля Гейза. Сполучені полки римлян і візіготів ударять спершу по головних силах Атіли, що встиг захопити всю північно-східну Галію. Тоді з тилу гунів припруть залізні тагмих Костянтинопольського імператора Маркіана. І якщо ласка Георгія Побідоносця та святого Димитрія Побідника буде на боці християн, культурній Європі судилось існувати і надалі. Підвалини сторіччями будованої цивілізації лишаться непохитними во славу істинного бога римських та грецьких патрицій. І тоді вже нічого не варто буде знищити, змолоти вандалів, які захопили споконвічні римські колонії в Європі й Африці, і повернути їх одвічним володарям. Римські легіони суворим ладом просувалися трьома колонами. Ті, що були вже в Савої, вібрали в себе розбиті залоги втрачених міст і фортець полунічних і поспішали на полуніч долиною Родани та Сони. Третя група легіонів, сформувавшись у медіоланомі, побралась понад берегом Середземного моря на захід, щоб з'єднатися з головним осередком готського війська. Цими легіонами правив інший воєначальник римський літорій. Головний воєвода вимагав рішучих і швидких дій від літорія, і той не давав спочину ні пішакам, ні комонцям. Та коли долинами Тарної Гарони літорі нарешті дістався готських Ландів на березі Біскайської затоки, ні Конунга Теодоріка, ні його полків там не було. Літорі негайно розіслав Меркуріїв шукати Теодорікове сполчення, та вони один за одним поверталися ні з чим. Меркурії, вісники Лише на десятий день приїхав ледве живий від утоми гонець, заморивши десятьох коней. Готи суть аж коло городу Тура на Луарі, повідомив він. Що рече Теодорік? нетерпляче спитав Літорій. До Кононга мене не пустили, високий начальнику. Отже все відбувається так, як той передбачав Літорій. Він ще раніше казав про це головному воєводі Ецієві. на готів, сподівання малі. Ецій не послухав його, а Валентиніан підтримав головного воєначальника. Тепер побоювання справдилися. «Що, мовлять, готи?» – спитав він у другий, і гонець відповів. «Мовлять, що не брали воювати за тілою, а тільки з вандалами Гейзеріка високі легати». І це теж можна було передбачити. Літорі наказав негайно слати гінця до Еція. Ецій сам поїхав у стан конунга Теодоріка, і Теодорік цього разу не наважився ухилитись від розмови з головнокомандувачем римського сполчення, Та відповідь його була та сама. «Нехай велеміжний воєвода не сердиться на мене», – сказав Теодорік, неспокійно посмикуючи край сивуватої рудої бороди. «Але цілувались мої кону Пресвятої Богородиці воювати з римлянами проти вандальського володаря Гейзеріка». «Про Атілу не ходили смороті, велеміжний і славний воєвода. «Роті ходити, присягатися!» Він говорив тихою, лесливо, та Ецієві однаково не пощастило зламати його чебної впертості. По двох днях марної розмови, благань і залякувань Ецій повернувся до свого війська, що тим часом устигло просунутися у злучену між річками Йонною та Армансоною. На відстані кількох стадій за його полками рухалися п'ємонські легіони під проводом коміта Ромула, що колись особисто відвідав столиці гунського царя Атіли. Ромулу взагалі не вірив у щасливий край затієної кампанії і не дуже поспішав нас доганяти Еція. Проте нас доганяти мусив, бо Ецій далі злочений не пішов і став у Мужеріччі табором. Того ж таки вечора він покликав Ромула на ратну раду. Легати, квестори, і військові трибуни сперечалися до пізньої ночі. Кожен пропонував чекати тут підходу Атіли. Еці вже не погоджувався приставати на таку пораду. «Тут ми смово в доброму захисті», – сказав начальник першого легіону Легат Віргіній. «Якщо Атіло навіть перейде грузькі заплави Армансона, то ми зможемо відступити за річку Сарен і тут знищити його». Ромул, який досі не в у розмову, цього разу не витримав і схопився на ноги, незважаючи на свій сан і поважні роки. То хто йому мов, каже Брід, саме через Армансон, ти? А якщо він не послухає тебе і зайде на мотил? Чи зможемо ми спинити його на твердих берегах Йони, яку можна перебрести конем, не замашивши сандалій? Запала мертва тиша. Бо всі стратегічні плани цього вечора чомусь передбачали саме те, що Атіла прийме тільки римлянами накинені умови бою. Нарешті Ецій спитав. — Ти був в Атіли. Знаєш його і воїв гунських. Що повідаєш сьогодні ти, коміте Ромуле? Ромул нахилив низько стрижену сиву голову. Щоб він міг порадити? — Треба примовляти, Теодоріка, — відповів Ромул. Це знали всі, але як його примовити? І раптом Ромулові спало на думку що щось геть нове. Він недовго обмірковував. Знаєте, всі сенатора Мацілія, літорій уже примовляв Теодоріка, Ецій також, і також марно. Мусимо спробувати щасливу зорю Мацілія. Теодорік вельми вірує старому сенаторові, то я добре відаю. Те відали, й усі тут присутні. І Еці сам собі дивувався, як-то він забув про старого сенатора. Він пильно поглянув на кожного, і усіх у вічу була надія. Через 20 днів білий як сметана і досить опасистий сенатор Мецілій, який уже давно відійшов від державних справ і насолоджувався тихим спокоєм у своєму гальському маєтку на березі Мальовничого озера, звідки видно було гострий конус давно згаслого вулкана Канталум, Постав перед очі велеміжного Еці. Не давши сенаторові спочити після важкої дороги через увесь центральний гірський масив Галії, воєвода Римський виклав сутність його місій. Мецілій загалом знав, про що йтиметься в розмові, і не дуже охоче їхав сюди. Але він і сам був зацікавленою особою всій війні, і не вельми впирався на вмовляння. Вони сиділи в ясно-синій полотці, головнокомандувача тільки вдвох. І лише кроків за десять стовбичили, незворушно розставивши голі ноги, обплутані ремінцями сандалій, два вої в гривастих шоломах. Один тримав шуйцю на руків'ї короткого меча, інший був озброєний сулицею з, з широким сталевим овершем. Ецій сказав, «Готи, здрять усе твоїми очима, сенатори, і чують твоїми вухами». Літа 439-го вказав Єсиго та Мир, і вони пристали на твою раду. Вкажи їм зараз на меч. Сенатор мовчав і думав про те, чи згадає Еці про його маєток. І воєначальник таки не проминув кинути свій головний козир. «Твоя земля лежить у підніжжі гори Канталум, високі сенатори. Якщо ми не втримаємо гунів тут...» а тіло поведе їх на полудень, щоб злучитись із головними силами вандалів. Мецілій посміхнувся. Еці міг і не підкреслювати цього, але все була суща правда. На березі чудового озера в нього прекрасна віла і квітучі поля, і ні з чим не зрівняна теплиця. Коли гунам не перетяти шлях, вони обов'язково, йдучи до Іспанії, натраплять на його маєток і вщен зруйнують його». Та й самого Мецілія навряд чи пожаліють, відомого цередвірця і сенатора, який чимало шкоди завдав гунам у не так давно минулі часи. Але Мецілій був досвідчений оратор і політик, він не міг просто так узяти і погодитись, не витягши з того, бодай, найменшої користі. Вдавано безпорадно розвівши руками, він схилив до лузір. «Коли такий високий між молить мене о поміч, я не потраплю відрікти йому. І хоч хитрість вийшла не дуже глибока, та ецій якомога міцніше потиснув сенаторові його білу руку, що, здається, ніколи не знала ні меча, ні сулиці. Наступного ж ранку старий сенатор, морщичись від болю в суглобах, бо на дворі йшов дрібний і майже осінній холодний дощ, побрався верхи на захід шукати табір невловного Теодоріка. Еті же, переконаний в успішному завершенні його місії, наказав своїм і ромуловим легіонам просуватися в тому ж керунку, назустріч готам. Конунг Теодорік і справді не зміг відмовити своєму давньому другові Мецілієві. Сенатор сказав йому головне. Якщо гуни здобудуть гору враті сій, вони зметуть і тебе, і твій народ. І доведеться готам знову шукати притулку собі на островах або ж у пустелях Африки. Се речу тобі я. Ти ж відаєш, я здавен, маю любов до готів. Чи не досить їм тинятися по світах? Рим одвів їм Ланди, найкращу землю між Піренеями та Гароною. Коли станеш під прапор Великого Риму, імператор дасть тобі землі за Гароною, до самої Луари, коли ж ні? Сам знаєш Аттіло, та й гейзеріка з вандалами також. Конунг Теодорік, Родобородий, міркував і зважував два дні. Третього журанці наказав своїм герцогам, графам та баронам згортати полотки. Готська радь пішла вгору понад лівим берегом Луари. Подолавши її притоки в'єнно, Ендер та Шер, вони заглибились у лабіринти ста Озер, що мали назву дану їм галами Солонь. Вода в озерах була і справді мало придатна для пиття, зате сюди навряд чи навважилася б вступити кінна ратя тіли. Тут із Теодоріком зустрілися легіони еціата та Ромула. Незабаром привів своє сполчення Літорій.